Розділ п'ятнадцятий Весілля з пригодами Ніколи у Дивограді не було такої Веремії, як тоді, коли несподівано могутні гірські орли принесли на площу перед Королівським палацом Орландо і Айка. Світана вибігла з палацу, кинулася до нареченого, рвучко обняла його і поцілувала. І Орландо у ту ж мить знову перетворився на красення лицаря. Орлиний дзьоб не знати, де й дівся. Що тут знялося? Дивоградці так шаленіли від радості, що поламали всі лавки у парках, побили всі вікна в кіосках і поперевертали всі урни для сміття. А король Зорисвіт Іванович і королева Веселина Васильівна плакали від щастя, розмазуючи рісні сльози, по своїх королівських щоках. Ай, каже дивоградці, у захопленні підкидали на руках так високо, що ще б трохи, і в нього б виросли крила, і він навчився літати. Король нарешті змахнув останню сльозину і сказав, «Весілля гуляємо негайно, без усіякої підготовки. Розставляйте столи, несіть усе, що в кого є, і починаймо!» «Ура!» Несамовито заволали дивоградці. Ніщо з таким захопленням не сприймається, як запрошення до негайної гульні. Спотикаючись і падаючи, кинулися дивоградці до своїх осель і бігом почали виносити столи та всі-всі наїдки і напої, які в них тільки були. За якихось чверть години на площі вже буяло весілля. «Гірко!» Раз у раз могутньо лунало то з одного кінця площі, то з іншого. І Світана та Орландо весь час без перестанку цілувалися. Бо ж так заведено, коли на весіллі кричать «Гірко!», молоді повинні цілуватися. Треба сказати, що робили вони це з превеликим задоволенням. І раптом у самому розпалі весілля згори почувся громовий регіт. Всі звели голови. На балконі королівського палацу Стояв чаклун бридакус. Ха! Зараз, зараз ви в мене засмієтесь на кутні, вигукнув він і змахнув руками. І. О! Крик розпачу і жаху пролунав над площею. Красуня світана вмить перетворилася на огидну стару відьму. Всі завмерли, заціпеніли, не вірячи своїм очам. Га! Аж захлинався від переможного реготу Бредакус. І тут, ні слова не кажучи, красень лицар Орландо пригорнув огидну відьму до своїх грудей і міцно, ніжно поцілував її. І огидна відьма знову перетворилася у незрівняну красуню Світану.